Та Якову Голюку вдалося втекти. Відтоді на партизанці. Відділ не до 30 козаків і старшин. Діяв у Летичівському, Проскурівському, Могилівському та Кам'янець-Подільському повітах. Начальником штабу у нього був поручник Коростовський. Характеристичними рисами вдачі Голюка були енергія, рішучість та велика відвага. Таку оцінку залишив для історії Яків Гальчевський. Інтелект Голюка розвинутий, він здібний і спритний, має хист на провідника. При всіх цих позитивних рисах, блідне від'ємна риса, що нехутко він узнає над собою чийсь авторитет, який може з іронією критикувати. Та у відношенні до мене був усе карним, старшиною і одним з найцінніших повстанчих отаманів. Коли б у будучині цей старшина пройшов вищий фаховий курс, то з нього був би і добрий комендант полку Поручник Голюк нещодавно прибув із Польщі Зрозуміло, що Гальчевського цікавили перспективи інтернованої української армії міжнародне становище України, діяльність міграційного уряду та головного отамана Симона Петлюри і головне, як пристосувати повстанчу акцію до внутрішніх і зовнішніх обставин Треба бути наївними, щоби сподіватися рятунку з-за кордону так лаконічно можна схарактеризувати розповідь Голюка. «Вся Європа по світовій війні змучена та спочиває. Одні на лаврах, інші пригноблені», – говорив він. «Всі знесилені фінансово, господарчо і економічно. Нова війна можлива, але лише про здегенерування переможців світової війни та соліднім приготування переможених і покривджених Версальським миром». Щодо можливостей війни між Совітами і Польщею, то вона існує у нездорових головах наших емігрантів. Совіти перебудовуються на нових соціальних засадах, а Польща – молода, слабка держава. Не було війни з приводу минулорічного листопадового рейду, не буде її тепер. Нам треба самим собі раду дати, бо еміграція відірвана від рідного ґрунту, животіє у злиднях і не може відіграти вирішальної ролі у визвольних змаганнях. Роль всіх еміграцій завжди мінімальна, допоміжна. Тільки винятково сильні революційні одиниці можуть у часі революції прибути з-за кордону і обійняти провід. Але революція мусить бути викликана місцевим елементом. Що нам залишається робити, запитував себе Яків Гальчевський, бути тим місцевим елементом, який як дріжджі у тісті ворушитиме цілою масою українського народу в дусі національної боротьби?» І відповідав, «Так, мусимо опиратися тільки на власні сили. Ми є свідомі того, що сусідів, які би нам сприяли, не маємо. З Москвою боремося, з Польщею не по дорозі, бо вона боїться незалежної України». «Не хочуть того й румуни, які захопили Буковину». Мадяри і чехи загарбали під Карпаття. Отже, кому бажана Україна? Литві, білорусам, слабим балтійським державам, далекій Фінляндії, до певної міри, туркам. Інтерес відбудовувати Україну поза орбітою зацікавлення Франції з огляду на її дочку Польщу. Англію Україна не цікавить, бо вона не зазублюється з лініями англійської експансії та лежить далеко від її імперіальних шляхів. З числа великих держав нами можуть цікавитися Німеччина та Італія, але тепер вони мають свої важливіші справи. Є стара засада. Хто знає біду, то іншому у біді поможе. Тому можна дивуватися, що наші політики провадили свою політику і знайшли собі осідок якраз там, де не треба – в Польщі, Чехії, Румунії, Франції. Ми в Україні не раз задавали собі питання, чому вся наша еміграція не зосередилась у Берліні, Литві, Туреччині, Фінляндії, Італії? Чому головний отаман сидить у Варшаві зі всіма своїми міністрами? Ми зупинились над тим, що наша національна боротьба надзвичайно складна, бо Україна пошматована Версальським трактатом між чотирма сусідами. І жоден з них не може бути нашим контрагентом у політиці. Навпаки, всі вони дійдуть до порозуміння нашим коштом. Те, що ми робимо, має значення. Даємо ворогові знати про своє життя, а світові підкреслюємо, що ворог є окупантом України. Нехай і не виграємо бою а ворогів покладемо тисячі.